Glacier Gin -létt er fyrsta lætt sterkvini sem hefur verið framleitt á Íslandi. Lættkini þeirra er fullkomið í aðstæður þar sem fólk er ekki að drekka en vill vera með í stemningunni. Lættkinið blandast eins og heðbundu gin í tonic eða bara hvaða blöndur sem þér finnst best að drekka með ginini. Glacier Gin Lættkinið á glaciergin.is í melabúðinni Hrím, Dim og Epal. Narvera stofan og Stykkiþólmi með veitingastaður og heimsmælikvarða í hjarta Vestulands. Ég kynntist þeim hjónum í fyrra á ferðminu um Vestulandið og mæliði eindreiðið með því að allir sem ég að ferðum snæfellsnesið gerir sér ferð á þennan gegngeða veitingastaf. Fyrir þá sem að það mikinn áhuga á heilsu og að næra sig vel, þá mæliði ég með að kíkja í frægið, heilsu deildina í fjarðaköpum. Ert ég vandræðið með að finna réttu jólagjöfuna fyrir einhvern sem ég þykir væntum?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 Það sem varst að segja núna. Hérna Ef þú værir að tala við sjálfa þig. Já. <laughs> Spurningin sem ég oft enda þáttinn. Já. En ég var að núna. Okay. Ef þú værir að tala við sjálfa þig verðandi 18 ára með reynsluna sem þú ert með núna. Já. Kortum undir segja við þig að fara í ginnleiðreytingu. Þú sést ekki viss. Eh mörgum leyti myndir þú vilja segja það við mig af því að þaust þá hefði ferlið verið auðvelda líkánlega séð því ekki varðust náu Þúst, út hennar uh, kynþróska sem ég hef búin að taka skeggið allt saman mm -hmm. en ég er ekkit vissum ég hefði höndlað samfélagið þá þú veist, fordóm alls sem var í samfélagin þá og það hefði geta bara gert út af mig Hversu mikið hefur þetta breyst að því verðum að tala um kannski bara sem 20 ár? Allur rosalega þú myndi ég segja mm -hmm. Nú er ég búin að vinna svona kalla vinnustöðum allan æfi og ég hef oft heyrt talað á kaffestöfum og í svona spjalli mjög ljótt og illa um transfólk. Mm -hmm. Þetta sé bara frík og viðbjóður og kallar að tjúka með þóss kamdur að gera það sé kona myndu að þóss transmanneskja kynnskiptingu svo allta norða þá. Mhm. Mm myndi reyna við þúss það var bara upp min hefa nátta bara berja manneskjuna. Einmilt. Þanna svona er ég er búinn að hlusta á alla lífi. En hvernig þær að þúrt búinn að hlusta á svona alla og á vinnustöðum væntalega er á þessum vinnustöðum sem au hefur heyrtt tala um þú umgengist enn þau í dag. Já, já. er það? Það þeir eru Okay. Ah hérna þá varta bara eitthvað svona djók kalla húmorstustreina slá um sig mm -hmm. vera kallar og ekkert að bakveita. Mhm. Mm Hvar liggur línan þar að eitthvað raunverulega særi bara þa mikið að maður svona eitthunn ein getur ekki eitthunn ein svona unsínaða eða eða afheyrta versus eitthvað sem er bara ja ja þetta var eitthvað sem á sagt á einhverum tíma og hérna og ég skila að komi ekki frá slæmri stað. Þe veit ekki, en, hana... Þess að þessum tíma þegar ég hlustaði á þetta, þá, þá stakka þetta mér rosalega. Mm -hmm. Veitum það að ég væri svona mm -hmm. og ég hugsa alltaf hvað myndir þeir gera að ég kem út og Enn þetta myndi. var bara til þess að maður fór ennþá lengur inn í skápinu sín. Hvar að þú segir þú vissir, manstu eftir punktunum þar sem að þú varst alveg viss? Já, ég man þetta húnum. Ok, hvað segðum frá því? Það var jólin 2014. Þá var ég að skrúa saman leikvöng með dóttuminni. Og að það hallar mér fram og það skeinir skallana mér. Ég áfðan að fá hákollvík og skalla en þannig að þegar ég sá mér skallana mér þá hugsaði mér bara svona fokk, geti ekki að gera kona. Og daginn eftir hrundi ég fara massíft þunglindi, rakaði með skallota, settaði með deri og bara lífir tundinuður. Teimungur setna verið komandi sálfræðings, geðlengnis og kominu á þunglindislið. Og var þá þú fært til sálfæðing og gæl hans og fært þunglindislið og útskýrurðu fyrir þeim hvað það væri sem er að gerast inn í þér? Já, keiri það. Og hvað líður þá langur tími þar til að þú í raun og veru að segir nú alltaf ég fari í leiðréttingaferðli? Ár. Ég var byrjuð á, á liðum áriðsirna, í mm -hmm. janúar áriðsirna. Mm -hmm. Þá var ég konar hormóna og þannig að byrja að sem ég. Ef við förum aðeins lengra uh, aftur í tíman. já og horfið tilbaka, hvenar finnst þér svona í bara barnæsku að þú hafir upplifað það er heyr eitthvað öðruvísum það á að vera eða sem unglingur Gríkum, kynþurska skeiðið 12, 13 ára, 10 dólara einhversta þar, mann ekki nákvæmlega hvena það var mm -hmm. en það var það einn tíma sem ég byrjað svona á finna einhverja þörf fyrir að klæða með kvenmarsföt mm -hmm. og það einn tíma voru enga bækur ekkert internet, engin fræðsla þúst, homar vor Ó ja, þá fór ég að finna þessa þörf og og afna en 8000 viss aldrei hvað það var. Nei. Sé ég vissu geti verið hægt að vera fæddur í röngu líkama. Nei. Af því einmitt umræðan var nátt að koma miklu styttar á þessum tíma, það að að var að bara engin umræða. Ég heldi að erum kominn yfir 20 þegar ég sá einhverar greinir í TV við fyrsta skipti. Mhm. Mm um einhverra hlaupamannasky sem að afna kvöttum að þær dæmdur leik fyrir að í fótboll Og ég man eftir þessari greiðinskom, ég man ennþá hvernig myndin að manneskinni er í huganum. Það var komið í 20 år sér. Þarna tengdi ég eitthvað. Hvernig var myndin? Það var flott kona, þú veist, ég mm -hmm. hlaupakala. Já, hlýra bólu og stöðbússum. Svo er st flott kona. Mm -hmm. Ég sá bara konu en, en hún hafði verið, já, fætt sem kallmaður. Mm -hmm. Þú var ekki eitthvað verðli. Hvernig hérna, þegar þú segir og byrjað að upplifa að þið, þú viljir hérna bara klæði kvennans föt og eitthvað svona upplifðiu að að verið skömm sem fylti þí. Já. Alveg rosaleg skömm. Það rosalegur félulegur skömm en á sama tíma rosaleg velliðan. Þér ma fór úr fötturnum þá upplifmaði að sökknuð. En þust félulegur var það mikilla að ma dró fyrir alla glugga. Það líkgu að, að ma límdi fyrir skrá og gæti þann engin séð inn. Sem ma var að stilla þessa klæðsjú. að ma reiði bara tekinn á lífi í félæsla. Eitthvað kemmist af því þessu? Og hvernig hvernig er þig þróunin eftir? þetta þá bara eitthvað sem þú gerir með reglulegum hátti og heldur bara það alveg fyrir þig? Já. Og er eitthvað er, er eitthvað annað sem að þú vissir er er af því þú segir þanna jólin 2014 er einhver annan punktur miklu fyrir þar sem au varst byrjaði að hugsa, heyrðu? Já ég, ég var harna 2006 með þá var endur konan minni. Vorum með samband saman. Þá var í svona þenna skilgreiningin sem um klæðskifting var búna kynnast nokkrum í sumum sporum í ég við fórum í svona sumarbústaferðir á og leigðu bústa hérna í borginni eða eitthvað stað og og afna pakkra eina ferðatösku brunnar uppi bústaf komum við í bónus og leiðinni og keiftu góðan matur og rauðvin og svona og og svo vorum við bara alla helgurnar það var bara mál að þaust make allir tíminn það var bara kjólar og flott og rauðvin og heitu pottr í bikini og, <laughs> og bara stelpur ferðir og svo náttur öllu pakkana niður það, heim Hann að þá var ég svona að reyna sinnar rétta skilgreiningin sem klæðskipting. Mhm. Mm Þora lærði ferðun og þúst vanns rennist mér á daginn. Ein makeup stóra helgum og um kvöldin. Okay. Ah En hún handlaði ekki og vildi skilna af. Og ég Útaði að þú varir klæðskipting. Já. Okay. Ah harna. Fá við skilðum 2000 og bara áttahendig. Mhm. Mm Þóra út. Ah harna. Okay. mér alla, alla dag og og Þjama allar helgarnir í bæi í kjólu og háum hælum og hórkollu og, mm -hmm. og svo eitthvað neinn tókst mér bara að samfæra sjálfa mig með að veist, þetta gengur ekki lengur, þú verður bara, mér langaði að kynnast konu og lifa eðluleg fylskiptilífi. Mm -hmm. Og ég náði eitthvað að blekja sjálfa mig og samfæra sjálfa mig að þetta væri bara, þú veist, eitthvað tímabili sem væri bara búið mm -hmm. og hann að lósa mig megnu á fötunum og, og var bara sátti þá, kynntist konu og heldur bara fram að lifa. Mm -hmm. Hvernig afkrur skilgrinnir auðir sem klæðskifting er að því það var auðveldra? Það var auðveldra. Ah. Og afna hérna, Eitthvað með bara þaust var ekki búnað átta móa að ég væri væri kona. Mhm. Mm hvað er þetta sidan langur tími sem hú reyna að lifa. Þetta er afna hérna, 2009 ég kynnist konuna mína 2009. Mhm. Mm 2009. Svo flytti við til Norex 2012, við eitthvað stelpja 2011 uh -huh. og erum bara mjög hæmingjusum og að hæmingjusamar. Uh -huh. Og þarna flytti til Norex 2012 og svo er það en um 2013. Þá fór, það svona, þá fór konan að banka upp á aftur. Uh -huh. Og ég hef ofta sagt að það var í koni burtu frá öllu og öllum, uh -huh. búi koni annar umhverfi. Og þá fórum á bank upp á og hér átti þetta vikuna og sá inn frá þessu. Ég, hef, ég var búna að segja inn frá því að ég hefði átt tíma bil sem klassskiptingur. Mm -hmm. Og ég setti míns stillingar og gerði það sem ég var að gera. Það var eitthvað svona Mhm. Mm skráðum á námskeið. Og þarna ætla að fara að drepa afturinn or, ég hefði verið að veiga heima í Íslandi. Okay. Fyrsta keyrir 3 viku í sirka 1,5 tíma í næsta þæjafélag til að komast okay. um við námskeiði var að, að hérna Þegar búna á að náskjönnu þá komið myrkur þá get ég keitt aðeins í burtu klætt mig í sokkabuxur og pils og átt mynd klukku díma að hérna einn að hálan sem kona og leiðin heim þú veist, komið við buksutna okay. en ég fór aldrei nýttu ofan ok en því það geta eitthvað séði gegn gluktan þannig að hafa bara neðan svo var maður alltaf með þarna nú, já, núti maður með maður skildir að stoppaða eð mm -hmm. stoppa löggun eða eitthvað stoppaða lö hvað myndi maður að gera að lögga myndi að stoppa með og þú veist, drókur og, mm -hmm. og hérna, sokkubúsur og pilsa neðan mm -hmm. hvernig er að vera burðast með eitthvað svona sem er svona stór hluti af manni í svona langan tíma í innrún það lítur að það er roslega erfitt já, það er það að hérna, eitthvað neð, þú veist maður pældi ekkert hérna mikið í þetta er bara að fyldi manni mm -hmm. og hérna engin sem heyrði viðtal við einn leikara sem að drakk mikið og hann sagði frá því í viðtalinum að þegar hann vaknaði á morgnana þá var, var hann að fara að fara yfir daginn í huganum áður en hann opnaði augun þúist hann að fara að leik teljinn á bíómynd þarna þúist eitthvað uppistand þarna eitthvað svona og hann var að pæla hvað hann geti skoti sopa inn á milli yfir daginn mm -hmm. ég var orðin þannig í restina þá þúist ég vaknaði á morgnana geti eitthvað og ég á fann að finna alls konar afsakanir ef að hann að við áttum að fara í ársátið eða eitthvað ég og konan mm -hmm. og stelpa hann var eitthvað sem þrár komur þá saði ég hefði bara neinir, við erum eitthvað að fá pössu núna ef ég skal bara sjá um hana þá gæti ég fengið tíma fyrir mig Já. þannig að feluleikur var núna þannig að maður þannig að veist, búa til tíma mm -hmm. fyrir sjálfansig koma alls konar afsakanir fyrir hinn og þessu mm -hmm. Þ þú segir að þegar þú ert komin í allt annað umkörfi já. þá hafði þetta farið að bánku upp á heldurðu að þú hefði verið í sama umkörfi hér bjóðst ekki líka í litlu bæjarfélagi ég bjóði í Reykjavík, flutti, já, til... Reykjavík já. en þú já. ert frá litlu bæjarfélagi já, ég er frá litlu bæjarfélagi uh, heldurðu að þá hefði þetta tekið lengri tíma Það er bara að veita Nei. að þarna ég fór, fór í heimsókn til Ísafara 2015 þá er ég nýbyrra að lifa sinni ég Og... Ég er mjög kvíðinn og mjög hrædd að fara aftur heim í Ísafjörð. Mhm. Mm og þarna ég var plöt við viðtæl í mm -hmm. Í bæjablaðið. Bærar spesta. Ég gleymði aldrei þegar ég keyrði burtu á sunnudegi þá kvaddi í Ísafjörð. Ég hugsa mér hingað aftur. ja, að ég aldrei aftur komta aftur. bara svolít. Já. Af því ég heilt til úskurðið spæfélagi. En nú er ég búinn að búa þar í þær 4 ár og mest hvergi vera. Já eru kostur og kallar við að búa í litlu bæja félagi? Já, já það er kostur Og þarna því það hefur kanskje verið svona sem ég veit ekki hvort það kalla mítu eða í gegnum tíðina svona að þar séu meiri fördómur í minni bæja en á móti kemur að man náttla kanskje þekki miklu fleiri og já. og hérna og var vissuleyti kanskje meiri svona samheldurur milli fólks. A já. já. Og það sem er kanskje svona snýra samfélaginu núri þú kemur þér annars með 20 árr mm -hmm. ef ég hringi í bílan eða einhverra svona varalutuvæðslun þá er ég hætta kynna með sitt nafni sem veiga Grétasdóttir Mhm mm af því þá er ég bara vitnesskona sem veit ekki hvað að segja þann ég <laughs> erðar sólur það er sólur sko og afna okay. þaus ég er búin að vinna sér rennis 20 árr en þarna þar ég hætta kynna mér nafni og ég er bara að nota gömlu röttuna fyrir alla hérna þú veist þá mér vantar að planar heddi hjá En á Ísafirði, þar get ég labbað hann á bílagast að ég háðum hælum og fara tala um allt því að allir þekkja minn bakgrunn mm -hmm. og, og þarna sem er aldrei rosalega kostur. En kannski gallanir þar að ég get ekki leikið þess að vitla svo konu. Ég helpi mér að býta minni <laughs> bara að gera þetta sjálf. <laughs> en hvernig, því fyr, svo, svona, við erum oft með svo rosalega lúmskar stereotýpur í höfðin okkur og þannig að þú málta bara lýsa Já. típiskri stereotýpu. Hvernig er að upplifa þetta mitt að einhvern veginn hérna vera allt í hennu bara út af útlitinu er maður meðhandlaður allt öðru Já, það er svolítið spesu upplifin og hann að ég er svolítið mikið í því að öðra samfélaginu það mm -hmm. þú veist, það sem ég þekki og það þú veist, ég fengi allskonanskotra pappamömmu og, og, og, og sískinu mínum og vínu mínum og allt þetta hvernig ég heiða mér og, og hann að hvað ég má ekki að gera en ég fyrir bara gera það sem ég langar að gera mjög mm -hmm. Ég var reynda sko líka búin að segja sjálfa mig þannig 2008 og 2009 þessi, nei, það getur ekki verið að þú sitt kona því þér finnstu gaman að skjóta og gera bíla og kera snjústlegaða og jeppa og svo leis konu gera ekki svo leis ég var búin að vera að sjálfa mig um, um þetta líka því ég passa ekki inn í þess Stereot, að stereotypu Hvernig er það þegar að fólk fyrir í kynleiðréttingu er, er, erum við þó ofta að gefa okkur að það sé þó bara svona ein En meistar þeir sem breyti sér úr karli í konu að þeir séu þá bara svona ákveðin tegund og verði roflega mjúk kona og ja, eitthvað ja. Þetta var þannig sko að þaust fyrir mörg ára síðan að þegar maður var að byrja þessa ferli að þaust ma ma hafði sig sérstaklega til til að fara hætta lagnana. Maður þurfti að leika á ákveðna típu fyrir lagnan til að fá komast í gegn. Hvernig þá? Ef ég við hefði mætt í galabúsum á stuttarnamapól um en bara svo þú vært klæddur. Ja. þá var þá hefði sögðu læknin nei þú ert ekki kona. Man þurfti að leika þessa stereotýpu. Þannig ma fór í sokkabuxur og pils og kjól eða eitthvað svoléis málaðist extra mikið mm -hmm. fór að hitta læknarin. Síðan fórum við heim og þóttu það af sér. Skiptum föt og fórum í krægile föt. Mm -hmm. Þá var ma að leika þessa stereotýpu. Og við vorum nokkra saman tala sum okkar milli fa bara þú þú er svona standard texta hvað man á að segja við. Þú talum um undirbúninginn áður en það er ákveðið. Já bara þaust í ferllunni þessa fá fá samþykki þessa fá að komast í gegnum ferlið. Mhm. Mm þá þurftu að leika þessa stereotypur. Mm -hmm. Hvernig er einmitt líst því á áns þetta ferli hvað tekur að langan tíma og er þetta er er ervítt að komast í gegnum þetta? Að fá samþykki fyrir þi. Ekki dag nei. Nei það tekur á krönum tíma fá samþygið þú stoðu að fá, fá okkar greiningu mm -hmm. og og hérna, ég byrjaði mitt ferli í norri og það er altså heiminn og hafi milli Íslands og Norraks hvernig þá hæm mér í forrasaki í norri hérna, ég fekk fór til sjálfræðingstar bara sjálfsstatt sjálfstætt starfandi sjálfræðings mhm mm og þessa greiningu sem heitir F64,0 sem þýðir að viðkomandi einstaklingur vill leiðrétta kynsett með bæði hormóna meðferð og skurðargerum mhm mm og og þá var sendur hann með áfram á ríkisspítalann og harna þeir eru rosa líhalsanir þar þeir viltu meina að ég væri á áhætti hópinn með að sjá aftur þissu því að harna þjóðbúni lifa þetta hlengi sem kallmaður ég spurði kaus mörk prósent sem sjá aftur þissu það er víst eitt til 2% ja það er ekki hæri prósent en það nei sé þér að 98% heppnast mhm mm bara sáttur og annað mm -hmm. en samt þessi 2% er nót sé að þeir allan kenni svo þið að mögulega geta. Þann afferli er erfiðari í Nori. Miklu erar. Já. Og harna ég hugsa að ég, ég væri ekki, ekki ennþá búinn að fara aðgerði að búi þar afra. Ég veri ekki ennþá við listi. Mhm. Mm Einn af þeim sem hefur verið svona yfir teimunnu lengi kom einmið til viðtals til mín óftar. Hvað kemur hann? Er ég kynnisko leita fyrst til hans 2016. Mm -hmm. Þá er hann þær í sjálf í ferlinni í Nori. Ég ætti að fá á mína eigin vegum og talaði við hvernig sérdumlægni, þess að fá upp að skröða hormona okay. og hann var búin að vera í brjóstastækun og byrja lifa sem ég og ég hitti hann hérna í janúar 2000 og hann sestu með mér og horfir á mig og bara, ok, þú ert konu að það var ekkit hvað ekki? sápaði bara hvað ég var að gera ja. og las mína skýslu frá mínum salfræðingi og mm -hmm. sagði það er engin bara, út og að mhm mm Nei. Langa að tala við um meðferðina Af því að þetta er náttúrulega væntalega mikið ála og líkamann og, og bara alls ekki Af því að stundum, stundum tala um þetta er svo þetta sé eitthvað svona sem bara svona fólk gerir og þetta er svona bara ekkit mál sko. Já. en náttúrulega augljóslega ekki þannig Nei. en þegar þú segir lifa sem ég hva var erfiðast við þegar að þú lýsir hérna jólunum 2014 þegar hún, hvað er erfiðast við að takka það ákvörðum? Það er hræðsla við Hvað en líf eftir á? Þú veist, mun ég missa félskiptana mína, mun ég missa minningarnar mína, vinnuna, börni míni. Þis hvað gerist? Að það er eyla er mm -hmm. var erfnæst fyrir mig. Mhm. Þeir má búin að lifa þetta lengi sem þú veist, karlmaður. Mhm. Mm og ma var hraði við förtöma, ma er í útsköfuð. Og ég alltaf sagt að mestu förtömu sem ég upplifði voru mína eigin förtömar. Mhm. Mm Þeig var búin að gera öllum öðrum upp förtöma í minni, sem myndu útsköfa þessi myndi, fjá. það var þess að skoðun mm -hmm. en svo var ekki tfóti fyrir Nei. og þannig að þannig að það var það erfiðasta mm -hmm. og hvað var sem gerðist? þú alltaf endar á að skilja já. eftir þetta já. og þú hefur líst í það, það sem hafi verið erfiðast já, það skilnari var erfiðastur mm -hmm. ég er bara eins og ég sagði því mín sálfráðingi Núri, Núri, Núriki spýtulum að þetta var eftir dæfúr kunningi segja þetta norsku, þannig að ég segja þetta nei, bara ennsku uh -huh. ég áttu konið, já, sem á tilbúin degja fyrir uh -huh. og þarna og við erum rosalega góði vinir í dag uh -huh. og, og vorum bara rosalega gott heimi uh -huh. og þarna já, þarna það var að erfa styrna Vildir þú haldi þessu áfram? Ég vildi á þeim tíma, já uh -huh. Það var bara ofmikil breyting fyrir hana Já, hún er alveg bara gagginni kon og hún vil bara hafa þetta hafa kallin sinn uh -huh. þarna var ekki tilbúin í hit mhm uh -huh. <laughs> En hvað með og, og ættingjana og vinina að því þú lýsir því þú hefur haft ágjur af, af viðbröðum þeirra? Sko, dotti mér var þriggjára <hæm> og þannig að hún, eiginlega áttaði sig ekkert á hvað var að gerast, skiptið hann yngur máli var klætt og þannig að hún ætlaði að sagði alltaf að við mig á því að ég fór í ferðla og ég mætti ekki dansa við hana því ég var ekki kjól. Okay. Það var bara mammína sem átti dansa við hana. Okay. En nú motti hi alltinn að fara dansa við hana. En af því að hann kjól. Mhm. Mm Sonurinn minn var í kringum 4 fermingaraldurinn, þannig að þetta var mjög erfitt fyrir hann. Mikill pappa mm -hmm. Og ég byrjaði rúnur í ferlinu sko 4 mánu máur um hann fermist. En ég lofaði honum því að ég skyldi vera í jakkafötum sem kallmóðir á fermingadaginn hans. Okay. okay. Og ég gerði það. Okay leiði ekkert vel á meðan. Ég áfna ég þegar fermingin var búin þá reiði ég með ykkapöttunum ég krytti í um myndu horn og líkgu stappa á annarum þeim. Ja. Og, og ég var að búa að halda marga fatabrennur gegnum tíðina. Mhm. Mm Gjöld eftir ferminguna þá hjálfti ég, ég minna síðustu fatabrennuna. Já, það er svælt. Kvikti En ég var að fá svo sná hefnar aðeins. Mhm. Mm og og þarna, þetta þú bara tóka á fyrir foldræmina líka þaust. Svo sná alop stráki í 38 árr og mm -hmm. Óh harna Þonrir Sonrúnarsonar dóttir er að. Mhm. Mm en í dag er eins og segir að þú og hjarna fyrirrundir kona þín þeir eru góðir vinir og Já. Og harna soninn minn átti mér er eftir mörg áran en en hann er bara mjú stoltari af mér í dag. Mhm. Mm og hæm er þessa gerð á núna um daginn þá sett hann mynd okkur á á, á Instagram á Facebook. Mhm. Mm Þar sem að ég á tekin á fræmsýninguna myndinni ég fór um make-up og förðun og hafa horgrist allar að pakkan og þetta mynda okkur saman og sagði til hammingi með fæðardaginn elsku pappi <laughs> <laughs> hann gerir grína þessi dag já, já. Hvernig er síðan meðferðin sjálf þegar þú breytir þér ja leiðrétt Le, Þa, er kynni leiðrétt einmitt þetta er annað sem að mér langar að líka dalta ræða þetta því þegar maður er að þetta er í fyrsta skipti á mínum fjölmælaferli sem ég tala við tek viðtali við, við trans manneskiju og þá hugsar maður maður sem með orðarnotkuninna að mann er hættir kanskje til að segja óvart eitthvað mm -hmm. sem maður hugsar síðan eftir að er þetta eitthvað sem gæti fara fyrir brjósti að henni ja eins og með að segja skiptum kyn en ekki leiðrétta Það var þáttur í sjónvarpinu núna í sísti viku mm -hmm. um transfólk og það er einhver holinsk, holinskur hérna, spítali eða, eða háskóli sem er búin að rannsaka þetta svolítið mikið mm -hmm. og þeir tóku fólk sem að, að lítur fólk leysa á hverna þrautir mm -hmm. inn í heilaskanna og þau sé hvaða heilastöðu voru að virka við þá köllmunum við að leysa þessa þraut mm -hmm. og fundu lík út að aðrar sko, konur og kallmenn notuðu sikkur á heilastöðu að leysa sömu þra Svo tókuðu transendinga svo okkur og komistu að því að heilastarsinu er mér á ekkert skilt við heilastarsinu þér. Okay. Hún er bara eins og ég að vennur í konu. Okay. Þannig að ég er að nota sömu heilastöðu var. Þannig að raunum verður er þetta bara líkarnir við fæðingagalli að toppstekja með að heilin hefur alltaf verið kona. Akkurat. En ekki líkarnir. Mm -hmm. Og þetta er saman sem gerist með hérna indisex. En það eru einstaklingar sem fæðast með bæði, bæði kynfæri að þú ve Amett. Fekk ég það getur með að fá smá hjartagalla skarði vör, vantar að útlími. Mm -hmm. Þetta er allt eitthvað galli bara í móðkvæðin. Mm -hmm. Það saman sama gerist djú í okkur. Þannei ég hef alltaf verið kona. Amett. En hva með einn með þetta með orðnotkununa og þú sná upplifur að stundum tipplir fólk á tannum í kringu af því að þar sé eitthvað snátt um að segja eitthvað vitlust. Já, já. Þarna vinir minn lísi sér dilet skemmtilega í myndinni að þær ég var búin að búna segja nú um að ég væri og og hatna, honna fasta svo skríti og faralett og allta og afna bara þú veist þessi gaur getur verið klæsketkur bara nei verið því við vorum búin að hlaupa brasa rosan mikið jeppum og sljúslium og skotuðu allt saman svo hringði um maníona og villt kykki heim til er ég var að hlæða mig upp og hann þorði ekki afastir dira hann sendi konuna sína hann <læður> sagði um að hann rættvi hitta mig þetta hefði ég upplifað oft þust Vini vinir mínir kunningar þeir ja óttu mjög með að hitta mig fyrst mhm <læður> Viss ekkert um trans. Amett. Þerra mynd var kanskje dratrótning. Mhm. Mm ég kæmi í hverum pilsi og þust leið leiðustu vilum upp á miðlær eða eitthvað svona nita sokkabúxum. En svo sögðu allir eftir að þust eftir að við að spjalla vimmi þá varta bara enn það sama mannneskjan en bara önnur skil. Akkurat. Já. En leiðreitinga meðferdin sjálf hún hlýtur að því maður ekki að sé ekki oft heyrt fólk lýsa henni í svona smáadrým en þetta er, er <guss> fólti hefi hormónameðferð Já, þetta er það og það lítur að vera bara töff að svo... vera með svona mikið inngrip inn í líkamann Já, meðan að til dæmis bara með þarna hormóna pónur eru miki ákveð mikið magna testastörðinni og kallmenn ákveð mikið magna mm -hmm. pónur eru frá 0,5 upp í 1,5 í þessum mælikvarða og meðan að kallmenn eru sko upp í tæpla 30 mhm mm Ó ég veit ekki hvar ég var nákvæmlega en en ég er að kýla testosteronið niður í 0 á nokkrum mánuðum og sama tíma upp með æstrogenið. Hvað sá... er það gert? Er það gert þannig að með lyfjum? Já, er það gert þannig að þú færð bara æstrogen eða færðu líka testosteronið blokkerað þá er? Að... Já, byrjar að blokkra þannum. Mhm. Mm og svo eykur úr skammtinn alltaf hægt og rólega. Mhm. Mm og tekur hormóna samamtíma. Mhm. Mm þannig að þú ert að, að, að, þú ert að kýla þanna niður og keyra hitt sama tíma. Mm -hmm. Og hvað er það sem gerist líffræðilega þegar aðu byrjar að finna breytingarnar? Ég mældði mig áður en því og hálsin mín minnkaði um 3 cm bara á einu ári. Okay. Lærin stækku um 5 cm. Eh Vöðvar, vöðvarnir vöðvurnir lírðna þannig ég er ekki nálægt sterkur sem ég var. Mm -hmm. Og harna ég oft tjóka með að ég gat tekið kajakin upp með annarra hendina upp á axlarna á gamla daga. Mhm. Mm ég um báðar hendur í dag. Mhm. Mm Fitann fer að til húðin breytist. Þú varir öðvöld erum gráta uh -huh. og, og, hátna, og með að maður er að fara kýla þetta niður og upp með æstarkinir uh -huh. þá þú maður, að læ, maður þarf að læra inn á þetta uh -huh. einmitt með eitt er með líkamlega breytinganar en tilfinninga já. bæði sko heilastararsömin og tilfinninganar hvað, hvað var erfiðast í því? það var ekkert neitt sestat sem var erfið til því það var kannski mjög margt sem var bara mjög gott já já, það, ég fann svona ró líka ég uh -huh. róaðast og, og hann fann bara svona innri frið þegar ég fór að byrja að breytast. Mm -hmm. En var miklu viðkvæmari og þurfti minna þessa gráta og eitthvað var ég að horfa á teiknimynd með dóttur mín, mjög falleg teiknimynd. Ég fór að gráta við teiknimyndinni. Síðan fór ég að hugsa því þú þurfti að gráta í teiknimyndin, þá hælti ég áfram að gráta. Mhm. Ó að hafa man að maður snýr upplifu hormónasveiflur og það, og þurfti, það sem konur tala oft um sko maður fór að upplifa það. Mhm. Mm og þust og svo gangi gegnum þetta á sama tíma og að þú þurfti að dæla við samfélagið, Þá verður allt miklu erfiðara. Er þetta ein af ástæðunum fyrir því að það er svona há prósent af þeim sem fara í kynleiðréttingar sem að einhverum tímapunkti reyna sjálfsvíg. Þú veit ekki. ég held ég sko ég held að sé aðallega vegna þess að þú ert við samfélagið, mm -hmm. að verða fyrir aðkasti forðömum í mm -hmm. samfélaginu. Mhm. Mm nú er Ísland til dæla litli forðömur í Íslandi. Mm -hmm. Ég get ekki sagt að ég upplifu forðöma hérna. Er það ekki? Nei, okay. ekki nema einu skiptin sem ég hef upplifa fórtum að það er deita? mér að deyta frá ah. samkynnaði um konum Hei Það er einu skiptin sem hvernig, ég hef Hvernig byrðast þeir fórtumar? Ég hef spjallað við stelpur á netinu og, þarna, og það, það, þetta, þetta er kynslaðiðskipt sko mm -hmm. Just, 35 ára eldir, það, maður verður varfið þar ekki við öllum enn sömu sko. mm -hmm. en 35 ára þá skiptir enga er bara allt ennum kynsluð. Er það ekki? Jú. Ég ætla að það að spurja um það líka og Ég átt sagt að veist, það verður ekkert gott fyrir transvolkarlífa fyrir neftir 50 ár fyrir að okkar kynsluði bara konið í kirkjögarnum og <laughs> hún er farið þá fyrst er þetta gott Já. Það, það er þetta komið kynsluð sem bara þekkir ekkert annað Já þarna, Þú veist, ég held að, að þetta samkynnaði fólk sé kannski ekkert með fordóma fyrir transvolki Ég heldi það sé meira svona þussi hræddum að verða fyrir förtömu fyrir að vera með transfolk. Já, já, já. að verða fyrir aðkasti þú hvað það spáði að þetta transmenneskja. En þó er kanskje sé ég ekki með förtömu fyrir manneskinn í sjálfi. Akkurat. Það er bara mín kenning. Akkurat. En síðan aðrir hlutar af því það er nota við með hormóna En síðan eru nota aðrir hluti líka. Eins og já. eins og meðferð, meðferð. hvað gerir maður Líta að gerir Líta að gerirna, mála, já, uh, er, það er sjálfsögðu Já Leysirinn er, er að mest sársöka fullt þessu öllu Já það, já. það er til að taka hárvöxt í burtu, ég hvað? Skekkið Það er Hvað er það að það er fara alveg inn? Það er að brenna sko rótin í burtu mm. Og ég man að þetta er fyrsta skipti sko, ég var eldröð því ég var bara svona brunasvár í andlitinu og Tveimdugum setna var það bara ekki að maður grafta búlur og það lakur öftur andlítina mér. Og meðan við að vera skjóta hérna settaklega kringum varirnir að þér, mm -hmm. þú far, sko þið verið illt í tönnónum. Já, þetta er fyrir alveg inn í tauganar. Já, og þarna, þetta er verra heldur en um að vera búið tönn sem er ekki búið að defa. Og ekki er þannig gott. Nei. Og ég man eftir, ég fyrsta skipti, sko, ég hugsa mér, ég ger það aldrei aftur, það var s en svo hálum húnir setna þegar ég sá hvað, hvað, hvað fór mikið í þessum leysir mm -hmm. þá gæti ég ekki betur komast aftur Ok, Hva, hvað er þetta hvað er þetta langur tími senn og hvað þarf að gera þetta oft? Ég gert þetta sex hvernig frest í í, í tvör okay. og ég er ekki ennþá ljósið það Nei, þarf að gera meira? Leysirinn vinnur, nei, ekki meira og ekki hægt að gera meira bara... Leysirinn vinnur á, á litapigmenti mm -hmm. og ljóshár og gráhár það er ekki lita pigment í þem Þannig ég næið minn ekki burstu. Ah. Þannig ég þarf að plokka eða raka á til. Okay, okay. Og hvað með uh hvað með eins og með röddina? Breytist hún eh uh, hormónarnir? hún breytir hann ekki hjá okkur Nei, hún er ekki á hormónum er ekki á rödduna. en hjá transstrákonum mm -hmm. þá hefur hún á rödduna. Já. Af því að raddbundin eru sko þegar eru styttri og strektari hjá konunum. Mm -hmm þannig að þegar þær taka tæstastrón eða þeir, þá mm -hmm. slaknar á henni mm -hmm. en það strekkist ekki á henni á okkur mm -hmm. þannig að það er tvöndi stöðin þannig að það er hann gott að fara í aðgerð aðgerð á rættbundum Já. Mm -hmm. sem er svona mjög vafasum myndi að segja af hverju? var hefði heyrt að þú bara missir, getur mist röddina ok þannig að þetta er tilbúin að taka sén sína því mm -hmm. og þannig að það kostar tverjum miljonum ég þarf að fara eitthvað Já, er það ekki hlut af því sem ríkir næ, tekur þátt í að gera? það er bara engin sem gerir þetta í Íslandi okay. Lysi engin á Norðurlöndunum sem gerir þetta aldrei okay. Og hann En þú getur farið í rætt þjálfun mm -hmm. og hann það var margir náðu rosalega góðum árangur í því en það er rosalega vinna Já, því maður er væntalega búin að skilja það í eitthvað aðra átt í öllu sár Þú ert raunum verið bara að þú veist, þvinga rættbönd Þu finnur það að heldur hálsinar á kingir mm -hmm. og þá finnuru það barkakellin lyftist upp. Mhm. Mm Af ma er að reyna sig að halda því uppi. Þúst það okay. fer upp fyrir kingir og svo dettur hann yeah. niður aftur. Ha. Ah. Og þúst það sem þarf að gera er að kingja og halda því þar uppi. Talað þar. Þá ferðu þúst þá þá strekkur að viðbúndunum fyrir kingir mm -hmm. og þá fer að ná öðrum tón. Þanne ég hef alveg tekið þúst svona tímabili sem ég átt mig og bara, svo bara er þetta svo rosaleg vinna ég er Já, en maður er mér tugsar og það er svona eitt af því að því að vera að tala um þessar leiðirrætinga aðgerir eins og geirin, það séu svona ofta á tíðum mitt um er svo þú sagði mig Noreg það er bara helst að frest þessu lengi þannig að þetta sé nú manneskjan en f... fólk sem fer í svona áttasin á því að það er að fara í eitthvað sem er ekkit djók þetta er mjög rosaðlega mikið þetta er rosalega erfitt ferðli Já, þannig, bara éf, stóra sko, fyrsta kyn að þá þurfti ég að vera sko fljótan við fæði tveir sólarhringar fyrir aðgerinnar mhm mm ég þurfti að fara í sóttrestusturtun kvöldið mm -hmm. geyft ró munnu allt hreint taka laxerandi þá ég vaknaði morguninn aftur í sóttrestusturtu laxerandi og ég var á sjúkrósi í fimm sólarhringar næs í viku séi mhm mm fyrstu fimm sólarhringarnir þá lögði ég á bakinu með lappi með púðu undir lapponum ég móatti ekki setjast upp ég móatti sita baki 30 grá niður Mm -hmm. ég ætlandi morfín á fjæratíma fresti og, þarna, og það þurfti bara að baða mig á mm -hmm. hjúku ég gæti að mm hekkert -hmm. gerst mm -hmm. á fymta degi mátti ég standu upp fyrst skiptið og ég hef heyrt að þetta sé áleika mikið yngri upp svo hjartaskipti Heimitt. þannig að þetta er ekkit grín Nei. Hvar er staða núna? Ertu búin að klára allt færliðið? Ég held ég verið búin að því mm -hmm. en svo kemur söndur fyrir að maður þarf að fara, fara í aðra rækir og lagfæra og hana, ég er einmitt að fara í, á morgun okay. og láta að laga að fara okay. og líka minn er bara það að þróaður hann vill stundin laga sig sjálfur, sjálfur. Já. og hana, þetta er alveg þekkt hjá transkonum að það byrjur að myndast vefur aftur það sem að lemurinn var þannig að hann vill reyna að koma út aftur Já. og það er taka þær í burtu þannig að ég að fara í það í fyrirmáli Geturðu lísti þegar að þú sko, því maður hugsar um þetta ferli á, á, á hvaða punkti hugsar við vá nú er í orðin ég orðin í ég Það Var bara, það bara það, strax það, eftir þú tókst ákvörunin Nei, þetta gerir svona hægt að rólega okay. Það veist, það var eftir aðgerðina það var svona moment sem ég gleyma aldrei þegar ég fek að fara í styrstu fyrstaskipti ég stóð í styrstunu og horfið niður í hálftíma bara, yes, loksans heiti farið okay kom heim, byrjaði að því að máta alla þröngur legginspjöksetnar og mm -hmm. það var engin bunga lengur má búin að vera, þú veist, nota gaffateypi að teypa þetta niður mm -hmm. við þú veist, ég myndi hvernig það er <laughs> <laughs> að hana, þú veist, teypa þetta niður og færi í svo aðfalspjöksur í smól þess mm -hmm. fela bunguna mm -hmm. það var eitt mómyndið og þannig að brjóstastækkunum var eitt mómyndið mm -hmm. þetta er svo margi litli sigrar mm -hmm. en svo var það Ég gleymi aldrei það var svo mómént ég var inn í kayak center í Ísafæri. fyrir svo sem 2 eða síðan. var að skipta föt. og fóru brustaldrarinn að heynda sinn upp á snaga og ég er svo var svo allt er svo ja nú má ég. Já. Þetta var að vera svona forboðið alla ævi. Skömm sem fylti þissu. Þarfn alltinn er svona hvarf skömminn. Já. En það því frelsi. Mhm. Mm Su er að kajak. Já. Kajak ferðin, broslega. Hvað þú sem sagt ferð rungsalís hringinn í kringum strændur Íslands. Hvað fær manneskinn til að að gera þuna, þetta er ekki þetta er, ekki, þetta er ekki lítið verkefni og getur beinlega sér stór hættulegt. Já. Með hefðu allta dréngtum að fara eitthvað svona stóra stóran, stóra, stóra Gera eitthvað svona mm -hmm. Já, skemmtilt æfindi mm -hmm. og hann að og eins og ég sagði það að þá fjöldi alltaf allir væri með fordamað fyrir mér og um alltaf og, og hann að flyt heim aftur til Ísafæra 2016-17 mm -hmm. með býst vinnaði frá gæta á kajak og við það að fara, fara með túrist á kajak þá upphvetta ég ákveði frelsi að þú veist, ég var að fara með fólk allstaru heiminum Ísrael, Bandarregjónum, Norðurlundunum, mm -hmm. Bretlandi Fískalandi. Og það var ekkert einn svona, þú veist, þá uppkvitað það að það, það skipti mála, ég var í trans. Mm -hmm. Það breytti ekki neinum fyrir kunnana og þess byrja við bara svo manneski og, og það var svona ákveði frelsi fyrir mig. Mm -hmm. Þannig að fyrir mér varð svona mín leið útdeila. Því að ég fór uppla mik mik mik mikla ró kæjak er rosalega góð hugleysla mm -hmm. Ég trúi því Já, þú verð bara á spegisleitt um vatninu það eru selir í kringu, það eru fuglar þú horfður á krossfiskana, fiskasinda kvali og þú veist, rosalega góð íhuginu og, og hreyfing mm -hmm. í leðinni mm -hmm. Þannig að ég bara sökti mér í kæjakjun og hann átti bara hugminn allan og, og hann byrjaði að fara í litla ferðir og svo haldurlega var ég búin að dreymja þetta lengi, þannig að ég ákvaði þetta í mæ 2018 réttsalis jákvæða það fyrst okay. okay en harna hafi ekki hugmynd um hvernig ég ætla að gera ég er bara ákvæði ég ætla að gera nú er ég alveg réttulega aftur réttsalis það er það er ég munði fara próreiðja ég til Ísærar já og þá leið já auðvitað já, veist, já. Hann... upp með vestu ströndinni svo norðauströndinni og svo austu ströndinni já. og endar á suðuströndinni ja og harna bara sólagaengin einmitt að ætlaði bara að rofa réttsalis og svo var ég út í Grænlandi að kaita og skútu þar hann að var ekki að ræða þetta skifti hérna og hann þú fer rángsælis <gry> þú er búin að vera að módistrei allar æfi með að vera ekki þú sjálf þannig að þú fer bara módistrei núna og við rættum að teka fram og tilbaka og svo bara var þessu ákveðin tekinu að ég færi bara rángsælis og fá fóru ímsi hlutir að gerast að þá dattinn bíómynd og heimildamyndun um færði inn allt saman. Amett. Hver er fyrir leikman í kayakróði? Hver munur er nauðig að fara að réttsalis eða rangsalis? Þú ert að fara á móti ríkendistraum. Já. Ehm ríkendistraumar gengur réttsalis kringum landið. Þannig er þetta talsvert mikið erfiðara. Það far virki vera það. Okay. Ég held að afna hérna, ef þú ef þú þetta vel ferðu á réttum tíma að hérna, Þá getur við, á, þá getur þetta bara verið jafn auðvelt. Mhm. Á til dæmis eins og suðurströndinni, þó að þú megin um gangi í vesturátt. Mhm. Mm Það er ákveðinn straumskil. Ákveði langt frá landi. Og mm -hmm. þá mæta straumarnir, þá fer einn straumur í austur og annar í vestur. Já. Þann þetta er meira kansi spurning um kunna straumanna. Kunna straumanna? Já. Og þey segdu mér hjá gæslunni að ég, ég heldi að þær væru víka tindu strændaði. Þá misti rétt mannútbæris og uh -huh. hafi leitað af honum í í vesturátt þar fyrir straumandi ganga þangað. Mhm. Uh -huh. fundan ekki, þá á að fara að leita austurátt. Þá fannst hann þar. Mhm. Uh -huh. Þannig er ég á að koma naustöðunina þá byrja ég að leita þessum straumskilinn. Mhm. Uh þú -huh. má fer ákveðin langt frá landi. Og þá um, þú sérðu, þú sérð oftar svona línur í sjónum. Uh -huh. Þá er það straumskilinn. Ja. Yeah. Og ef ég fór öðrum með í línuna þá á náði ég 5-6 hraða, svo fór ég til baka aftur í 8 Já. Er þanna þú byrjar ferðina hvar byrjar í Reykjavík? Nei, Ísafjörði. Byrjar í Ísafjörði. Það og, og fer heimahöfn og byrjar þá og fer niður með vesturströndinni. Já, niður með vestfjörðunum mm. niður í Breiðafjörðin. Mhm. Mm fyrir Snæfellsnes til og svo suðurtendina. Hvað hvað tók þetta langan tíma? 103 dagar í heildina. Já, og ½ mánuð. Eða Já. Og þú tókst róa hver minnsta Nei, þetta voru 53 dagur að sjó Ok Restið var annhvern veður töft eða halda fyrirlestra Ég veiktist ja. líka okay. Þannig að það er svona alls konar stopp inn í þessu mm -hmm. hvað, var, hvað var erfðast í parturinn? Suðustrundin og langanessið mm -hmm. Af hverju? Suðustrundin er út af því að það er engin fyrir, engin vikur ekkert skjól Það er bara breym allar leiðina mm -hmm. og það er að erfðast að við að það eru breymlendingar og fara út í breyminu Mm -hmm. fórum út öldum þeir eru brotna komaður mm -hmm. þannig að það er það erfðast við það en þegar þú var þess komin út þá var allt í lei mm -hmm. og er þetta ein það var, engin, það var engin, ekkert bakk eða það var brein. brein það var eitt félagi minn sér erið með mér sko fyrstu dagana mm -hmm. svo annars sem tók við í, í faksaflóunum mm -hmm. En svo var ég einallan tíman, þú veist, allar söðustundin á austurinn á Nóruðlandi og allt saman og svo fekk ég smá fylgd síst þetta hana líka. Mm -hmm. Og svo er það bara, þegar þú kemur í land og þá er það Óskar sem tekur á móti þér eða já. og verið að taka viðtul og, og mynda og, já. Já. Hvernig ég meni þetta er dóttir svaðil, ef þú er bara ein hérna, því það er alls konar ströymar var það varst aldrei hætt komin? Jú, jú, ég geti alveg sagt það þú veist, það voru svona moments sko, sem a hérna, Sæstaklega eitt móment á sögustundinni þá lendið ég mjög slæmri í brimlendingu mm -hmm. og svo varð það á langanesunni þegar ég fyrir fondin þá hann að... þá ja misti ég með þessi ræðslu maður mm -hmm. þarf að hafa hausinn í lægi mm -hmm. þá var ég að fara fyrir fondin það var svart að þoka, 200 undralda mm -hmm. sem skalla kletta og svo kemur hundir baka eftir þannig var í svona frákasti öldöfnu komið öllum óttum og þá þú kastar ekkert færi í land. Þú verður að snúa við og róa 2 tíma til baka eða halda áfram fram 2 tíma til sé komast í land. Þá fór ég eiga að hugsa bara hvern annskotan er það. Mhm. Og leiðar það gerist þá þú þú leiper hræðsluna þá stífnar maður upp í skrokknum. Mhm. Sem er hættulegt í kæðixportinni ef þú þarft að hafa með aðmyndnar mjúkar að leva botn að rugga. Ja. Þá mun það stífna íll upp og og afna Og var ekkert já bara stéfnað upp og fór að vera hætt þann enda að ég stoppaði mm -hmm. og þarna setti set, árið niðan kalla low brace eða lást stuðningur mhm mm ástú tilbúna þúst komu veg fyrir kolvir sé mm -hmm. skella árin í sjóinn tók öndun áhyngingu bara andaði djúpt og tók góð samsmrávi við mig bara þúst þú, þú kannt þetta þú getur gert þetta og þetta og þetta og þetta og og þarna viskur að brace og allt svona mm -hmm. það tók mér 500 eða svona að þess að róa niður og svo fór ég að róa hægt og rúlega stað. Hvað er það sem að því ég þekki nokkrar sem eru öplugir í sörfinu og þá er það einmitt að ef þú lendir í, þannig að ekki sambæra þannig að ef þú lendir í öldu og kólfir eða ferð undir og þetta er kannski stóra alda, þá er mikilvægt að öllu annars væri halda fyrir hausinn, mm. þannig brettið rótið ekki Já. eða þú ert í kafi og síðan einmitt að halda rósinni þannig að maður getið þá verið dóldið lengi í kafi af því að um leiðum að spenni svo upp að þá mm -hmm. maður bara klára maður súrnir svo er það sem að þú óttast þá mest er að kæja ekki en kolvið eitthvað Kolvið, já, þú veist, mann komist ekki upp í hann aftur eitthvað svoleiðis mm -hmm. að hann, hann að... er þungur eða ekki? jú, báturinn sjálfur er 25 kíló mm -hmm. og ég var með 50 kíló plus farangri að, að hann er mjög þungur mm -hmm. En svo þegar ég búna búinn að rófa með að og ég hljalt áfram og þá var ég bara komin í þann gíra bara að kondu mér starri öldur já, nice. já, já. þegar mann nær haustnum aftur tilbaka mm -hmm. en, en þegar maður er að sörfa á kæjak þá er maður alltaf með hjál og þú veist maður þarf að læra því snýta öldurna líka mm -hmm. ef ég myndi fá stóra öld og hlýða mér á kæjak og mm -hmm. ég sé að hún að koma að brópa, já, brotna yfir mig mm -hmm. þá fer ég ákveðna stedling og ég kvolfi mér viljandi ja. að þá þá tekur aldaninn niður uh -huh. svo stingur árin upp í ánna þá hjálpar hann að klára veltuna þá kemur upp aftur þegar aldaninn fær fram hjá sér ja nema að fara læra að nýta sér ölduna mhm uh -huh. og líka þaust hallair uppi ef er litlar öldur mhm uh -huh. þá halla bara uppi ölduna að fámaranna mhm uh -huh. þá bara tekur hann sinn til hliðar mhm uh -huh. hvað hvað reglur settur er varðandi veður að hvenær að við ekki fara út ha verið svona 10 12 metrar. Mhm. Mm ekki mjög meiri en það. Nei. Og steftir hvað vindaddir? Jæ. Mm -hmm. Það var allt el eftir 10 12 15 metri í bakið. Mm -hmm. e ekki móti er. En það var það var svoan allt bara eftir aðstæðum mm eiga. -hmm. En þetta er af því að sko ef ég fer djúpt í að pæla svo í þess að eru svoan ba bara hliðar hlutirnir væri mjög mikið effort og erfiðir þar að segja bara að vera með tjaldið kom í land, maður er kanskje rennandi blautur og þarf að setja anna einu snupp tjalt í einhverri reikningu. Bara þetta er erfitt sko. Já, já. Það Þann tók mér sirka 2 tíma hverri morgni. Strax frá því að vaknaði þangað til að tilbúna frá róa. Bara ganga frá... ganga frá og ganga frá þjabboka dínu, hleppa mm -hmm. loftinu dínuni, þúst klæða sig, morgunmatur, vasskaup heita sig. Mm -hmm. Og svo annaðs á kvöldin. Svo kanskje tók við 13 tíma róður. Hvað gerist þá þegar maður er í þessu í hundra og þrjá daga? Það lítur að, að setja mann á svona einhver önnu svið í heilanum, bara einhvern veginn þegar maður lítur að tengjast náttúrinni meira, maður lítur að fara einhvern veginn inn í rætti einu svona vilborgörnu sem var á söðbólnum Já. og bara einhvern veginn þetta vera einn í svona langan tími náttúrinna þá fekk hún svona bliss moment sem að hún hafði bara aldrei upplega áður mm -hmm. gerist þið eitthvað svoleiði sem þér? Já, ég, mennum, þetta hafði rosal áhrifum og breytti mér til, til lífstæðar mm -hmm. Það sem ég sakna mest núna frá því þess að þess að þetta ferð er hvað þetta var einfalt líf Einar sem ég þetta haug var að sofa róa, borða og skoða við þurr Og allt sem ég var með í botnum, ég þurft ekki meira Hvað tekur langan tím að trappa sér niður í e, einfalt líf? Þar að segja Fyrstu dagana er ma aðeins ekki með hugan við bara á er það var þetta og það er vinnan og það er þetta trappast maður ekki rólega niður í að bara fíla þetta tempo. Jú en samt var ég altså ég var hætta vinna afna hérna, tæfla tveimunum fyrir ferð. Okay. Og var bara undirbú að og haldið einhverra fyrirlestrar eða hvaðs og leiðis. Þannig ég var, aftur, ég var laus og vinnunni. Okay, þanna þú varðir upplifa að þessi svona þessi svona núvitund sem kemur með einfaldleikanum að þú getur trappað strax inn í og afna en svo þar tóku þetta smá tíma þá þust svo var þetta bara oru rosalega þægilegt líf mm -hmm. og afna kom rosalega sökknuð eftir á. Já ég trúi því. Ég er ennþá að upplifa söknu. Ég, ég ætla að róa kringum Danmörk í vor. Mm -hmm. Ég var búna að plana allt saman. Ég var búna að fjármagna ferðina með sölu og fyrirlestrum. Búna að panta níu bað, búna að panta í Norrænni, mm -hmm. ég var búna að pakka öllu saman og koma í og halda fyrirlestra. á mm -hmm. kom COVID. Einmilt og það er allt ábúkað og ég þetta bara heima aftur Hvernig er að fara að fengið einhverjum dammörku með af Ísland? Ég held að sé það er tölvult minna mál já. og þannig að öðvöldri ströymar, öðvöldri ströymar og... betra veðufar far stittra mm -hmm. og þannig að ég held að sé ekkit, ekkit stórmál sko mm -hmm. en svo ætla ég að taka, taka Noreg Svíþjóð og Finland en okay. langar líka taka England og Írland okay. tak það er alveg blön Já, já <laughs> En þetta talar um sökknu og því sú lítinn og líka hafi verið sökknur í hina áttuna þar að segja þegar maður er 103 daga í einhverri útdileg og að gera þessa hluti hvað með hvað með börnudin og Jósa heppin að hana, ég hitti þau alla á ferðinni. Já okay. Að þegar ég var ég var fyrir eina viku frá austan orðferði mm -hmm. þessa dóttur minn Birr. Já. að þá gísti ég hjá þeim aðökum. Okay. Þannig ég fekk al tíma með þeim ja og sjóttal eru samfélagsmiðlar dag þú sést Skype Facebook getur verið góðan samskiptum m. Mm Aha. -hmm. Nei, jó, það er þú sést myndast þá aðgun sökknar í það líka. Man upplifir að mjög mikið fólk er sem gerir svona hluti. Það er fólk sem er mitt hérna, uh, þegar ég var að labba Jakobsveginna þá, þá hitti ég þann mann sem hafði labbað alla leiðina frá var ekki að labba alla leiðina frá Róm held ég. Þetta er 5 mánaða labb. Og einmitt, bara ekkert annað en bara þú varnar á mótnana þú vilt bara um fara angur og svo bara labba frá ATP og borða og veri inn á þúrni mm -hmm. og flest allir sem gera eitthvað svona, upplifa einhverjum punkti hvað djöfulan er ég að gera frá degi til dags í venjulegu lífi Já. Þetta er það sem þetta snýst allt um Já, ég, ég segi alltaf að þú veist ég hef aldrei átt enn slítið, aldrei þina enn slítið, aldrei með samingjusum einmitt. Í dag langar mér að ef ég gæti þá bara að kaupa mér getur það verið þust með rúm mitt sängina koddan og þust tölvuna mína mm -hmm. kajakinn hjólið og skíðin kajakinn hjólið og skíðin ja hvað hann hefur alltaf verið svona ja ég hef alltaf þust fædd upp á Ísafærði og og byrjaði að vera skíði 5 ára og af þarna hef mjög gaman að fara skíði mm -hmm. kjóla líka og bara vera út í náttúrunni hvað með þú þegar þú færði þessa ferð kajakferðina þá ákveður að Svona stiðja við bíðað samtökin Já. af hverju var það það vegna þess að bara mér styrst þess að málstaðu svo flottur í þeim að standa við bakið fólki sem er í sjálfsvík og mm -hmm. fólki sem hefur mist ástuðin í sjálfsvík og ég reyndi að það tvisara mínu ferli að steyta mér líf, að taka mér, mér deðill líf mm -hmm. og veit hvernig er að vera þeim stað og hann að tengdist það þessari tóksturritu innræmiðir ég hann að að fötni mín eru fyrir svo miklu aðkast út af mér og ég er hættum að þau eru löðu einhildi og hugsaði með mér er kannski bara betra fyrir þau að ég færi heldur nýrða konu Þannig að ég ætlaði svona að gera þeim greiða með að taka mér í líf Það er bara míni fórtámar Nefnt Upplifur það því að nú talaru við vandala talsvætt við annað transfólk og Íslandi upplifir að þau upp, hafi upplifað þetta eins og þú þar að segja að óttin við þetta sé í raun og eru miklu miklu verri heldur en síðan þeir eru að vera líka Já, sérstaklega mér sér þetta eitthvað aldrei að tala við a, a, að hérna ég held að þú veist fólk sem er 20 árum yngri en ég upplifa ekkit sama ótt og virum eru upplifa Nei. það er ekkit búin að upplifa þú veist, hvernig þetta var fyrir 20 ári sem hvernig lífið var þá Eimitt. það þekki kannski ekki það hvernig samfélagið var þá þegar það er að koma út núna þá er allt miklu opnara heldur en, heldur en þegar ég var að alastu upp þannig ég held þessi stór munur þar á milli mm -hmm. Hvað með umræður sem er að ég, ég fylgir svolítið með umræður þáttum bæði bandaríkjörnum og bretlandi þar sem að er oft sko kanskje fyrsta skrefið er eitthvað að bara svona að, að ræða um að þetta sé svona eitthvað sem er eðlilegt að fólk leiðri til kyn. Þegar við erum kominn yfir það þá ferum við að ræða um hlut eins og er eðlilegt að einhver sem að hefur farið yfir í úr því að vera karl yfir eða vera kona fá að taka þátt í kvenna mans íþróttum til dæmis. Hvað kemur hva þú að segja um þessa umræðu? Af <laughs> því er svolti vera fylgjast með þennan í ekki mikið oftast það í Íslandi. Nei, en Það ég var alveg fengið komment, ég hef tekið þátt í kæðakeppni hérna á Íslandi, mm -hmm. pennaflokki mm -hmm. og ég vann okay. en ég var líka einn í keppanir <laughs> okay. en hana, þannig að ég var alveg heitt, já, þegar fólk tala um þess að, mm -hmm. að það að við eigum ekki að fá að taka þá mm -hmm. en ég heyri þetta bara að kakar transkónum ekki að kakar transmönnum þeir með ekki að taka þá og svo hefur maður alveg séð á kommentakerfinu að þarna þessa umræði um að, að við, þú veist, það sé eigum ekkert að taka keppa við konur af því við séum einu mikið testastærðin og bla bla bla og það og en samkvæmt ólympískum standard þá þarftu að taka hormóna í ákveðin langan tíma og ná þessu ákveðna leveli mhm mm niður í hormónunum mm -hmm. og þótt þú virðir búinn vera þig heldi eitt heilt held ár áður mátt að taka þátt í í kvennaflakki einmitt og menn hafa verið um að um það til dæmis að þetta kynrætt sjálfræði nú getur þú fara fara á netið eftir og villt og skráðu sem konu mm -hmm og heitið Jónin á skrá sem kona á morgun. Það mm -hmm. sé svo öðvöld fyrir fólki að bara að kalla minna að skrá sem kona og fara mm -hmm. að í hvenna mm -hmm. En þú til þess að fá að keppa, þá þarfti að gera þetta. Mm -hmm. Og það er engin kallmaður tilbúin til þess. Það er ekki að þá segja ganninginu? Nei. Nei, því að það sem gerist líka þegar þú fyrir að taka hormona, all líf hérna niður, það, það er. Mm -hmm. Þú þrættir að rísa hold. Eistunaður þau skrepa saman um helming þau verða helming í minni mm -hmm. og það bara deyr alltaf nöndi þeir þannig að þú veist, tilbúin til þess að gera það þess að fá að vinna í kvennafloki Já, ég lifi mér efast, efast stórkóslöfum að einhvern veginn legja allt þetta á sig bara til þess að fá að keppi í kvennafloki Já En hvað með eða ef þú ert að leggja þetta á þig af öðrum ástæðum, eins og þú til dæmis, og mm. síðan keppir í hvernar og þá myndir kannski testofstöruna komið niður, en bein og annað sem er kannski ennþá svona, það sem væri kannski smá, ef maður sagðið, smá advantage yfir í eða íþrótt sem reynir á styrk. Hverju myndiru, hverju myndiru svara svona þeirri umræðir? Skó, það er en það virðum öll misjefn. Mhm. Bæði kallar og konur. Mm -hmm. og, og það ég á hafi sem eru mun sterkari en ég, þar er stær, stærri en ég, þar er með, með, með, með, með, með, með, með, með vöðma vöðma sem ég. Mm -hmm. Og það er til dæmis ein kona sem ég líka horfi mikið upp til, Kai kona, hætir fræi hofmaestr. Mhm. Mm hún er búin að taka Ástralíu, Nýja Sjáland, Ísland, Suður Ameríku, hún er mm -hmm. róa í kringum Norð núna. Mhm. Mm Segum talaðum þar er, um er 50.000 km Ísland og 2000. Já, það rosa. Það er bara 10-12 ára Og ég á ekki senns í hana. Nei. Samt er hún sýstendur kona. Nei, mitt. En ég á ekki roðið hana. Nei, mitt. ég sér drans. Mm-hmm. mætti ég keppu á hana. mm -hmm. Hún myndi vinna mig. Já, já, algjörlega. Algjörlega. sé kemur eitthvað annað kona sem er pínu lítil. Mm-hmm. Ég myndi vinna hana. Mm-hmm. Ég vinn konundan á Íslandi, menna það er engin sem ræris mikið en Í Það er náttlæmit þar hár rétta eða hvað hérna eða eða eða mjög góðir í einhverri inngöngu út af því að viðkomandi er búna að æfa það svo mikið að þau náttlæga skipti kynni kanskje ekki máli sko. Nei, þú vissu ef þú hattna, myndir bara gúgla þá vissu ólúpísku kajakróður. Mm -hmm. Og þú séir að það sé konur. Axleirnar að þeim, upphandlingarna, blóskasanna þeim. Mm -hmm. Þetta svo mm -hmm. eitt, er bara sé gaurar. eitt af því sem þú sagði mér fyrir viðtali að þó að lendi væri að þyrbuna vera rós mikið að þá þá hefur lendi lent í með með brjóstinn. <gri> það, það er að breyta af því að það er ekki reyna mikið á brjóstvöðuna eftir ekki og færð silikóna undir vöðva. A ah. því ég var ekki kominn brjóstskot þar að ég fyr, fyrir fiberbrjóstinn sko fyrir silikóna gerðina mm -hmm. að hana, að hanna til svona náttúrulegt útliti þá eru vöðvurnir refnir frá beinunum. Einmilt. Þú boruð þetta Og síðan þá er ég búinn að róa núna á síðustu 3 vorni í búinn að róa og kræ 67.000 km. Þú veist fyrir var hjómr var 2000 en hér er hér er 3 og 5 í fyrra. Já. Og ég fer núna stæglett út að róa. Já, ég ætla að um meta spurnu þetta. Spyrir, Já. Ah ég er er bara 4 sinni síðustu viku, þust á 5 Og ég fer beint til róu þar ég er búinn að tala Er svona. að fara? Ég og svona. Okay. Og, og hann, Þannig að ég eyðlaði mér afmyndaði brjóstina af því að það var að það er búið að stækka salti mikið síðan. Mhm. Mm Úta öllum þessu róðri. Mhm. Mm Þannig að ég ætla að hafa fjæla silinguin á morgun leiðin. Okay. Hvað með þessa, svona, þessi í svona umræða íþróttaumræða sem við erum vorum að taka núna? Hvað svona hvað væri sem er af því af því ég fylgist vel með alls konar umræðum umbræðu, og umræðu þáttum erlendas. Mm. Hvað væri da fleiri sem Það sem kannski umræðan á Ísland er ekki komin hjá langt eins og sem starannastar. Þó að fórdómar séu kannski minni hér, mm -hmm. þá finnst manni stundum eins og svona umræðan séu ekki komin hjá langt. Já, maður ma var alveg varðið það að þessi umræði miklu meira elindiselduna heima. Já, ég, ég hef heyrt hana bara mjög oft. Já. En ég hef ekki heyrt hana á Íslandi til dæmis. Nei. Það er kannski vegna þess að það er ekki svo margir transnestenglegra að keppi í þóttum. Nei einu vinkona mín sem ég þekki mörg árs er tramskona líka mm -hmm. og þá tekið við telfa hana í myndinni sem gerðum mig mm -hmm. og hún sagði ég hef aldrei pælti því en hún sagði í myndinni að þarna að allt einu við núna orðið fyrirmynd sem er afrekskona í þöttum mm -hmm. en þú veist afrekskona það ekki en ég, ætla, kannski, ég er ekki að keppa mm -hmm. en ég gerði þetta að reyri þennar ring mm -hmm. þannig að þúst hann alltaf kominn ný fyrirmynd. Hann er kannski fyrir þetta að fara koma í um landi núna, ég veita það ekki. Já, ja, gæti verið. Já. Gæti en það sem að þú gerir með því að fara rangsalys eh uh, hringir í kringum landið það er alveg sama kortu þú ert konur eða karla, það er bara gífurlega miki afrek. Og hérna og bara svona eitthvað ein bara mikil, mikil mandómsraun sko. Já, ég sagði fyrir ferðina að af hann ég ætla að geta sagt eftirferð að þetta er auðveldar heldur en kynna leitninga ferlið. Okay. Mig langar svolti að fá þuna þust geta sagt fólki eins og að það fólk var ekkert átt að átta sig þetta ferli er. Mm -hmm. En það geta allir ímynda sér að það sé ferðvar erfið. Mhm. Mm Algljöllu. Þetta ferð er barna leikur miðað við ferlið. Þú segir það bara. Já. Hon er það. Því að þúst í þanna ferð eins og hringverinn minni að það komu daga sem ég var orðin þreytt á því, að á og vera landi. Mm -hmm. Þeir nú ætli ég bara að hvíla mig, sofa, borða, safna orku og ég tek á það á morgun. Amett. Í svona ferli þú ert mikla vanleikan sjálfsjúgleiðingar, hagleyingar og allt þetta. Mm -hmm. Þú tekur ekkert ákvarðun hér að ég ætla að taka mér pásu frá sjálfsjúgsunum og taka svo bara að halda af aftur á morgun eða sjálfsú ekki. Nei. Það er bara stöðugt mm -hmm. þú tekur enga pásu. Hvað partur á ferlun er það sem að bæði fyrir þig og þá sem að þú hefur sem er Erfðastur? Það er góð spurning Það er ekki einmæðanlegin mm -hmm. Þegar ég var vöru við að ég getur einmæðan í sér ferð mm -hmm. það er einhund að sjóa allar daga og kannski einu tjaldegstar og mm -hmm. ég var aldrei einmána og ef eitthvað var þá hefði meira ein okay. og þarna oftast stríð hann við Askripóli að hann væri engin karlmaður grætt með eins oft eins og hann. Þustu erfðæst af við ferðina var myndin. Já. Ég leit að segja hvernig er að man rétt væntanlega ekki alltaf í stuði fyrir að vera að láta myndar sé og taka viðtölu við sig og Nei, maður væri þustu 2 tímar á morgnana að pakka saman og svo tókum við 13 tíma róður og svo beigð hann landi. Mhm. Mm Búginn á því, um, eina sem að sáskofa bara mállega að fá þustu fá gott að borða. Mm -hmm. að mm -hmm. kom hann, "Heyðu, hvernig var það með fyrrendur Takk okkur svona vitul. <laughs> Þannig, ég er stóðmustundum að því að vera að skoða landa hvort bara, þú veist, þau veist, eiga hérna sem ég get bara stungið af og segja, bara, ég komast ekki lengra. <laughs> en væntarlega hana... er ertu stolt af útkomunni? Já, ég er mjög stolt af útkomunni. En ekki? Jó. Þetta er frábær mynd, mm -hmm. þegar ég segi sjálf frá. Mm -hmm. Ég hef ekki, því meður ekki síðan alla, en, en, en það sem ég síðan virkar... Svona, ja, mjög áhrifan mikil Já, ég hann að fæk að sjá hana fyrst núna í hvað var réttur hana, mánuði fyrir frímsýningu mm -hmm. og hann fór fram að það ég fengi að horfa hana ein fyrst og sko. okay. ég var ekkert búin að sjá úr henni um ekkert eitt og eitt skot okay. að viðtölum, ég var ekki með svo nein viðtöl mm -hmm. Ég hlói yfir henni og táraði staðinsleika mm -hmm. en svo þegar ég kom undir bíl þá brotnaði í niður ég fór bara há gráta bæði, ég var stolt af henni en ég var líka að hatna... sá viðtul bæði fóldra mín og fyrrandu konarur mín að heyra hlutið sín að það er ekki leið að meðan ég var að ganga gegnum þegar maður er í þessi þunglindi þess, maður er bara með hausinn og kavi raskatunna sjálfansi, brauðu mikið ég það er allir vondið um mig nei, og þú sérð ekkert hvað aðrir er að ganga gegnum á nei, sama tíma nei heyra það að pabbi hefði áhyggjur að því að fá síndal daglega ef ég var í farin og mm -hmm. búin að taka mitt eitt líf mm -hmm. það var ekkert vel að lusta það hannig ég hringdi grátandi í bæði fyrjöndu konunum mín og fóldrið mín bæðast afsökunum hvernig ég hefði komið fram á alltaf mm -hmm. hvað þau þáttu að gangi gegnum út að mér og hana, það var rása góð tilfinning og tókuð þið ekki mjög vel að ég vantan enn hérna COVID tímar að þá kanskje að þy man hugsar þetta er svona mynd þema ætti vennt að fara erlendis líka og svona er ekki er það ekki aðeins svona flóknara núna kvikmyndahátíðir og svoléis? Jú er það Jú það er allt allt stopp út af COVID. Já. Þarna við rétt slauppum COVID. Þetta var loka myndin og hreif. Já. Og heldi eina myndin sem var uppsettt á állri hátt í hinn líka. Á fullt full, fullu salur. Ja, RIF var í, hvað var það? Í oktober, byrjar í október. September 24. til 3. október heldig. Ja, þannig að hann máttan þá er í víðum og ja. Hann var sýndar löðskvöldi. Aha. þá er komur 20 manna samkomuband. Einmilt. Hann er við rétt slöppum. Okay. Og ertu búinn að fá mikil viðbrögðin? Já. Sög. Mhm. Mm og þarna mikið af skilaboðum og og póstum og kommentum. Mm -hmm. bara á sem að ég til líka. Eruðu búin að koma eitthvað út Erlendis? Það er allir í vinsli núna. Okay. Það eru bæðið, hérna, Peter Einars og Kristín Ólas, uh -huh. sem eru framleiðandi myndarannar. Uh -huh. Þau eru að vinna í því að komin að háttið Erlendis. Svo held ég að plani sér líka að kominu sjómástöðar, Norðarlindan með Þrópu, Netflix. Uh -huh. Uh -huh. Það er allir vinsli. Langa að spyrja þig út líka að þú talaðir um fyrir viðtali að ég ég er nú án að vera að búa að vera hlæja mér og gera mikið grína mér fyrir að ég siti stundu þarna þeir eru að taka viðtölufólk sko. Já. Þú sagðir um það að þú mættir ekki núna lengur sitja þarna. Hva, hvað er það sem þú ert að breyta í, í maður fær alls konsum. svona gagns Sko ég einhver tíma kom í heim til mamma og pappa og og var ekka þreytt og ég var og pilsi. Mm -hmm. Og ég settist á svona Pappi skauta með að nú mætti ég ekki sýta svona lengur, nú var ég orðin dama. Okay. Og hann ég satt að horfða á hann og bara, já ok, sagði ég. Ætla þúsin satt að gera bílumni hér eftir? Hæ, neðu, neðu, neðu. Nei, það skulle bara sleppa þess að það er um það. En upplifur þetta? Já, ég, margan hátt. Þannig, mm -hmm. ég hef verið spurðið eitthvað ég lækkaði launum. Ok. Og þú veist, ég má ekki gera þetta lengur og þetta og mér á að þetta og Expósar þetta ekki, þið erum með svo rosalega svona duldar og lúmskar styrjó típur, típur sem að þarna svona, svona svo ég nú þetta enn þetta er svona expósast allt í hennu fyrir fram að nauguna þeir Transstrákar sem að fara akkurat auðvæða leið, mm -hmm. þeir tala um að þarna þegar þeir er að, að, að, að lifa sem karlminn í samfélaginu að það sem meira tekið markaðið, það er hægt að grýpa frammi fyrir þeim það er búið meiri virðing fyrir þeim fældi því. Þannig að þetta er bara að því að þetta er eitthvað neginn svo lúmst og dölið sko Já, þetta er það mm -hmm. eins og ég sagði að ég er nota gömluröndin að þetta er að hringja bílagastænin er ekki að mm -hmm. þannig að þannig að þú veist, skemmtist það hennir klippið rassin á manni, flauta eftir manni, eitthvað sem ég er aldrei upplega áður mm -hmm. Þannig að já maður upplega samfélag allan á þátt mm Heldar -hmm svona þú talaðar þarna í byrjuninni á viðtalinum Júlí 2014 og þáki. Já. Þaðan núna. 2000 svona hvað er að koma Júlí 2020. Já. Hún að horfa til baka og undrugur núna fyrst, hefur allt þetta ferli, viðbræðin og allt þetta er eftir að búa fara betur en þú hefur að vona. ek þetta er aldrar að mér að að þustu ég að vera mm -hmm. En, en það, veist, ég var alltaf með ákveðna mynd í huganum af því þótt ég fór út ferli. Mm -hmm. Ég sá alltaf fyrir mér hamingjusamu konu. Mhm. Mm en, en ég bara kom mér langt framan þeri mynd. Na það er svo leið. Já. Þetta er sama sem með ferðina eins og ég sá fyrir mér til að stað þessa ferð undirbúningin. Ég var heilt á undirbúningana. Ég sá bara fyrir mér sko ég róa ein skotun sérinn aftur. Búm er reynda að upplifa þá tilfinningu hvernig það væri að klá klára þessa ferð mm -hmm. Það var eina sem ég hafði hugað um allir tíma, var rundið upp og róa færðina mm -hmm. Þannig að ég veist, ég er aldrei kvarði allir af mér ég metti þetta að færi viðtöl og hvað þá heila heimildamind mm -hmm. podcast með svelu að trykka allt þetta sem er að gera mm -hmm. halda fyrirreistra, mín aðal í dag er að halda fyrirreistra mm -hmm. um færðlið mitt á færðina Já. Hvað er hvað er svona megin inntaki í fyrir Það er þærlið, kynlætingar þærlið, æskan, þú veistu, unglingsarinn, hljónarbandið, allt saman, mm -hmm. bara allt, allt sem við erum að tala um meil og meira til og mm -hmm. hann að plúsverðin. Það er, er ofta svo rosalega auðvelt að sjá hluti svona að þegar maður er komin svolítið frá þeim Já. og ég hef verið með fólk kertni viðdali sem kom út úr skápnum sko fyrir löngu síðan, eins og Margrét Pála mm -hmm. sem samkynniðið kona og Já. okkur finnst eitthvað neginn í dag bara svona, Vá, vorum við í alvöru einu sinni þar að Já. bara, þú veist, bara, hún misti bara aðtunutækifæri, fólk hætti að tala við hann var bara eins og hún saði sjálf, bara persóna non grata. Já. Hvað myndir þú segja, í rétt enda bara áttu transfúls væri mikilvægast núna sem við munum kannski horfa á sem eitthvað skrítið þegar eitthvað er eitthvað x mörg ára við lið. Hvað mikilvægast núna? Já, bara hvað er það sem er svona einhvern veginn stæst? Hvað, hvað hvaða er ekki svolti spurning en hva hvað, hver eru mest afkallandi atriðið? Því við erum bara mínum mati komin mjög langt. Okay. Og af þarna allan er með hvernig ég upplifði samfélagið. Mm -hmm. Og hvernig mér lí þúst tekið allstæra sem kemur. Þúst ég veriði ekki fyrir neinum förtömu, ég er bara ég. Mhm. Mm ég er einu hægt að líta á mig sem transkona, ég er bara kona. Mhm. Mm og og þúst ég er kæggræðri, ekki transkona. En Hvað getur maður sagt? Alltaf sé ekki veist, þessi lagali rammi, veist, áður fyrir voru við skilgjöndar sem geðsjúklingar, mm -hmm. það var nú bara 2017, mm -hmm. þá var ég með stempilið fyrir að vera geðsjúk. Í 2017 er ekki lengra síðan? Nei. Hvernig var það? Nú er ég ekki nú fróður? Þetta var sko, þú þurftir að fá ákvæmna greiningu og þessi greining var skil, skilgjönd sem geðsjúkdomur. Þetta mm -hmm. Og það er búið að afnema það sem þittu fer, en þú ert þarf alltaf að fá einhverri greiningu til að segja geta fengið einhver aðferð. Já, já. Æ... Það vantar enn það meiri fræslu. Mm -hmm. Ég hef valið talað við sjálfsræking og lækninn og allta. Og ég var nú bara í fyrir ári síðan þá hefði tala við gykta læknir. Mhm. Mm þá ég var hjónum háltíma og þá fóru 20 min úr þem tíma bara að bara útskýra transmálurnir fyrir hann. Já. Hann hekkaði Vist, ég hef talað sálfræðinga og keðlækna. Og þrátt fyrir að ég búi að tala við að þá, þá hafi bara þakka mér fyrir fræðsluna og rukka með 15 þousand skall. Þú stigi að borgar þeim fyrir að kenna þeim. Já einmitt. Það er mín reynsla. 2008 fór ég á geðdeilt. Að því með leið illi virði að vera klæðskiptingar á þeim tíma. Mm -hmm. Og geðlæknir sem talaði þar bentir mér að prestur til bæsir sem var að ná góðum árangri við að afma menn. Það 2008. 2008. Já, það Hann haust tala við prest sem væri góðari af hommamenn. Já. Maður að botna að trúa þessu sko. Þú maður að afskerta réttinn bara, sést rétt með snörunina. Já. Þar að hængði. Akkurat. En bara hin almenni heilbrigði starfsmaður veit ekki um transmál. Nei nei, akkurat. Er mjög lítið. Þannig virðum kominn mjög langt á eftir á þessu á, hann vanta mér fræðslu. Mhm. Mm Ta mann... náttla væntanlega þó að eina af ástæðunum fyrir þú að þú virtir ég er búinn að vera færa í skóla og fyrirtæki. Mhm. Mm og þarna þaust eins og Óttar sagði hvað er þetta 45stu einstaklingra ári sem er að byrja ferðlinu. Mhm. Mm Þustu í litla samfélagi Ísafjarðar veitjum 6 eða 7 einstaklinga. Mhm. Mm þeir sem að þú tala við sem eru eru þar sem þú varst kannski fyrir sem 10 árum að að þar sé sig svakanlega tókstreita eins og var hér þær. Já áður en að áður en að fólk byrjar í ferðlinu Já, ég meina ég verið að tala á einstaklega sem eru að byrja núna og, og þau veist þeir sjá ekki fram á að geta verið hamingjusamir eftir ferðlið Það mm -hmm. er að þetta er maður að missa þú veist, fjölskyldun sinna við inn í þetta mm -hmm. Það er þessi hræsla, þessi ótti Hemmitt Við missa eitthvað og veist ekkert hvað kemur í staðinn Hemmitt kva hérna af því ég byrjaði eignlega viðtalið á auðspurningunni sem ég enddoft á hm mm. <laughs> og var saltu búna að svara henni er eitthvað svona eitthvað í, eitthvað í lo, einhver skilaboð sem maður myndi vilja að koma með bara í lokin eitthvað svona þúlust bara varðandi af því að þetta er eðerlaga svona bæði kajakkferðin og síðan leiðreitingafarli þetta eru þetta eru rosaleg ferðalög ja og þú ert í raun verið búna að lýsa því yfir annað eða séi í bara kitstöff í hliðann hérna og hinu Það, það sem mér langar svolt að sína þjóðinni líka með þessari ferðinni að þransfólk væri bara venjast fólk. Mm -hmm. Og ég hef nokk oft oft sagt þetta og fá y heldur að fengiskot venjast. Það er engin venjulegur um maður sem ræðringin í kringum landið. <laughs> Eða manneskra. En en það sem að stendur upp á réttur ferðinni hér mér eru viðtökurnar sem þeir fekku til um allan land. Já. Ég heilt 7 ferlestra mm -hmm. í litlum bæjafélögum í mm sleftir -hmm. eiga ég yók að á þessi litlu samfélög út og þust mm -hmm. Patríðurður húsaveikva sem staðir reiðaförð. A sama hverji kom. Mi var alltaf vel tekið. Mhm. Mm Mi var boðin hótelgisting, gjistaheimilum, fægra sem hótel, gisting hjá bændum, bændurnu vökknu klukkan 5 um á morgnana. Þeir sötu út bau morgunmat handa mér, þust hafragraut og brauð og allt saman. Mhm. Mm en að sama hverji kom, hvað fólki hitti. Þust umræðanum sundstaði á landinu. Mm -hmm. Í fór allar sundleikar sem Mhm. Mm Keftaði gamla fólkið heitu þeim pottonum. Mhm. Mm Aldrei eint vandamál. Eina. Það er ekki það jákvæða að heyra þetta, heyra að, að við að því við viljum oft selja okkur Íslendingar, að við séum mjög langt og við séum ekki fördómurfull þjóð og Já. það er ekki mjög jákvætt að heyra þú, þú og að, lýsa því að þú þú virtir í raun vera lísaði að þú hafir fördómurnar hafi, hafi rosa miki verið hjá þér sjálfri. Já. Ég meina það er allt einhver fördómur. En svo er bara spurning, ætlar man að fókusa á það eða Men að þú veist, kannski gallið að vera transmanniski daga er tungumulvakar. Mm -hmm. Það er svo rosalega kynngjert. Akkurat. Akkurat. Þetta sæll og blessaður og þú veist, ég, ég, ég, ég, ég, hérna, mér heilsaði kallkyni í hver meins deg. Mm -hmm. Og hérna gamlega sjóar að sæll og blessaður. Þeim Það er endur mér komið hvert að ég fyrir fílu heim grátandi yfir því. Þú veist, hann fyrir bara eitthvað, þú veist, sinna sin En ég tók það ákvörðum bara þegar þessi kalla að segja svona við mig, það segi ég bara sæl og blessuð og brosið. <laughs> <laughs> já, ertu svona ressið dag, þú veist? Og þá fatta menn og spiðast ásökunur að leiða þetta sig. Já. En þetta er ekki annar en vani. Nei, ég mitt. Þessi mennur er búin að þekki um allæfi, þú veist, muna þetta búkur um mm -hmm. veigari mm -hmm. sem var að leika við strákarna þeirra. Mm -hmm. Það er þetta vani. Og við erum bara svo óbórsluðu vani þætt. Alt sem við gerum. Já, við erum með ára langar skilyrðingar og Já ja. Mhm. Mm ég er alveg búin að börja að kynnast þig sko. Þustu þó að þetta ferli sé allt rosa erfitt og flókið og allt en það er rosa margt fyndið og skemmtilegt sem gerist líka Já. sem man getur haft gaman Já. af. Þetta ég, er líka frábær punktur sem úrta koma með núna með að ma velur við sjálfur viðbraudinn. Já. Einn tíma var ég að afna kvarti fara að gera bílin minn og það nokkrum mánu eftir aðgerð. að Í þetta hlaupa klósti var eitthvað butaði mig. Mm -hmm. Ég hlaupa klósti, lyfti sætin og grípi í tönt. Þarna varu undurmenndi sem kikka inn. Ég ætla að fara að pissa standandi. Ég stoð yskellir hló. Þustu. <laughs> <laughs> Nei, það er hinn aftur. Mm Einmip. -hmm. Þetta er bara vani. Einmip. Mm -hmm. Þannig að ég gerir rosa miki grína sig sjálf. Já. Auð er mjög gaman að því. Já. Ta væntala er mjög mikilvægt. Já. Mjög mikilvægt. Ein guð tíma var ég þarna maður, maður kenna konunina sinna heldri maður Ísafærði og afna sóvana seg að það var annað karl líka bæði konnur séu sjæðukt mm -hmm. og afna þá var hann að segja við hinn sko að afna ja það fyrir ekkert fyrir mig að kenna. hún hlustaði aldrei á mig og þá byrjaði hinn karlinn líka ja þessa kætlinga það er svo mikið drama og vesen við vorum við eitthvað svona svona, svona kalla tala milli mínn íe og hlustaði og sagði svo strangar ég get alveg settu okkur það allt sem er þetta drama og vesen mér það fór með istónum það svöldist ég gerði hyggleg svína Láta, um hafa, láta það vera loka orðin, allt drama fór með eist <laughs> <laughs> Er það ekki góð loka orðin? Jú, er það ekki Jú, það er það sem er. að fá því heimsum. Já, takk fyrir mér Æðislega fyrir komuna Takk